Móri Zsigmond Pataki diákok Meghívót kaptam a Sáros-Pataki Főiskola 400 éves jubileumára, mint régi pataki diák. Sok mindenféle emlék és adoma közül, amik úgy borítják a pataki diák lelket, mint valami rakomány a tengerek remeterákját, kiválasztottam egyet, amit 35 év előtt egy régi Tiszaháti Esperes, volt patakidiák, nekem az akkor való patakidiáknak mesélt el a nagy múltból. Már akkor elhatároztam, hogy ebből színdarabot csinálok. Nem tudom, miért éreztem magamat hivatottnak erre, 16 éves fővel, és nem tudom, miért érzem szükségesnek, hogy most éppen ezt meséljem el. A most pucs híres története ez. Talán nem sokan emlékeznek már rá, ha csak az iskolakertfái nem őrzik és nem suhogják eredetük történetét. Abban az időben még a kocsma cégérén ott volt az is, hogy Jägerhorn. 48-ban elfelejtették leverni, mert a diákok elmentek görgeivel. Az én nagyapám pallagi József is velük ment, és Görgei ott felejtette őrszemnek a Tokai híd főnél. Az oroszok elfogták, s egy emberséges orosz orvos megsajnálta a vékony és tüdőgyulladásig átfagyott gyereket. Adott neki egy ezüstrúbelt, és hazakülte Prügyre a szüleihez, ahol az üldöző muszkák elől szalmak az alba Szerencséje volt, hogy a három méteres pikák nem szúrták keresztül, mikor megdövködték a kazlat. A forradalom után visszament patakra, befejezte iskoláit, és mikor meghívták a Matézis katedrájára, háborús emlékének a gyenge tüdőnek oka miatt nem fogadta el a katedrát, hanem maga Prügyi barátját és akkor már sógorát, Zsindei Istvánt ajánlotta be maga helyett. Azt a Zsindei Istvánt, aki a Pataki kollégiumnak híres tanára lett később, retteget matematikus. És ennek a történetnek egyik szereplője. Szóval a visszajött diákok már a Jégerhorn nem üthették le a kocsmahomlokáról. A vadászkürtben ugyanis a vár akkori gazdájának, Brazenheimnak a borait mérték. Azért is volt ott a pont a kollégium tövében, hátul a Kovácsok utcáján, hogy a diákok fogyaszthassák a várborát. Viszont azért nem tudott a kollégium bormérésre engedélyt kapni a városban, hogy a diákok ne fogyaszthassák az almamáterborait. A kollégiumnak ugyanis nagy szőlei voltak és sok ezer hold földbirtoka amivel régi és újabb kegyes hagyományozók látták el. Azt azonban a vár úr jól tudta, hogy a kollégium a saját termésülentséjét feleteti a diákjaival, de a borait nem adhatja meg. Tehát, hogy a saját piacán pénzt ne kereshessen, roppant szigorúsággal őrizte a bormérési jogát. Ergo a diákok csak szagolták a mostocs abort, amivel a kollégium pincéi tele voltak. De színét se látták. A borokat elvitték lengyel földekre, ellenben ők, ha borra szomjaztak, és ha egy pár fillért kivághattak a szülékből, azt mind a vadászkűrben kellett elpengetni ők. Ebben az évben olyan bortermés volt, hogy két akót adtak egy akó hordóért. A kollégium pincéi úgy megteltek, hogy még külön pincét is kellett bérelni. Egy trócsányi nevű könyvkereskedő, fiatal ember akkor telepedett meg patakon, s a kollégiummal szemben az országúton egy régi kis egyemeletes házban lakott. Annak a pincéit kérte kölcsön a kollégium amit a könyves ember szívesen adott oda, mert ezzel a nagy könyv emésztő kólával való barátságát is tápolhatta. Ez volt a históriai helyzet a most pucskitörésének napjaiban. Minden forradalom a kommunitás nagy érdekei és valakinek a személyes sérelme miatt szokott kitörni. Az egész diákság lázadozott a vár ellen és a bornyomorúság ellen, mikor a herceg Bonorum direktora egy kurta rendelettel kizárta a diákságot a vár kert látogatásának öröméből. A három tornyú felséges Rákóczi vár, a negyedik tornya leomlott, gyönyörű parkal van körülvéve. Ha már a várat elvesztettük, hát legalább ez a kert megmaradt a diákoknak. Háromszáz esztendő óta mindig ott készültek a diákok a kollokviumokra. Hatalmas fák, csodás mocsári tölgyek, kverkuszok és fenyők, szilfák, hársok állottak ott. és azok alatt a felséges fűben sétálva nagyszerűen lehetett a penzumokat magolni. Most a jószágigazgató egyszerűen csak beszüntette a kert látogatását. A vaskaput lezáratta, a nagy szelindekeket szabadjára engedte éjjel-nappal, s a diákság úgy maradt, mint a kiöntött ürgék. A kollégium öreg épülete akkor is olyan volt, mint ma. Ott állott a kisváros közepén. Mint egy csodálatos kotlós, amely szárnyai alá a sok-sok száz főnyi diákságot. De, iskola után kiönti őket a rideg és szűk kisváros utcáira. Ott volt ugyan a part, amelyet nem vehetett el tőlük senki, de az is rideg volt, fátlan, és így ősz időben már nagyon barátságtalan. Szerzett jogot érzett a diákvilág a várkerthez, és legfőbb sérelemnek tekintették a jószágigazgató rendeletét. Voltak is nagy gyűlések napról napra a vadászkürtben, s a hercegi jószág kormányzó csak most örült meg, a nagy szüret idején a rossz borait mélyen fölhörpintették az ellenelázadozó diákok. A diákság szeme fénye ebben az időben egy Bakai Pali nevű öreg teológus diák volt. Egy gyönyörű fiú, a legjobb szavaló, a legszebb hangú énekes és a legelső tornász. Már alig várták azok a kis községek, ahol valaha legátusnak megfordult, hogy felszenteljék és ők meghívhassák papnak. Hát, ez a bakai pali, beleszeretett a direktor egyetlen lányába, Flórikába. Ezért zárta ki a várkertből a direktor az egész kollégiumdiák népét a tölgyek alól. Gyönyörű volt az ősz. A szüret szépen folyt le. A hordókat ott mosták, ott kénezték az iskola udvarán és aztán a telehordókat leeregették a korcsolján a pincékbe. Az éjszakák csodálatosak voltak. A fák oly szépek voltak, mint csak a bodroktól kezdve északra a verhovináig tudnak lenni. Színesek. A hársak aranyleveleket vettek magukra, a som bíborvöröset, a tölgyek rosdabarnát, s a diákok búsan és mérgesen gyalogoltak az országútporában. A parányi pataki házak, a diákkamarák tömve voltak, s ha a diákok a fátlan és tenyérnyi szűk udvarokról kiléptek, hontalannak érezték magukat a városkában. Szegény kisváros volt abban az időben patak, Özvegy-papnék laknak a házacskákban, akik diáktartásból éldegéltek, Mert annyi özvegy-papné van, hogy a kollégiumnak sose kellett félni, hogy a diákjait nem tudja elhelyezni. A papok a nagy kényelemben, amit a falvak parókiáin élnek, hamar kiélik az életük útját, és elhalálozván feleségüket szintén a kollégium jóságára hagyják. Özvegyi nyugdíj nem volt a legjobbnak csak az látszott, ha az özvegyek bejönnek patakra, akis házakat kibérlik, és gondos és szerető mostoháik lesznek a serdülő ifjú népségnek. Ezek a diák kamarák pezsegtek, mint a mélyköpő. Hol itt, hol ott voltak a gyülekezések? Semmi másról nem volt szó, csak arról, hogy a várkertet vissza kell foglalni. Mi tűrés tagadás, ezeknek a gyűléseknek a vége, minden éjszaka az lett, hogy éjféltájban megjelentek a nagydiákok a vadászkürtben, és bús bakai pali vezetése mellett hozzáfogtak szebbnél szebb kuró kesergőket énekelni. A tanárok is együtt éreztek velük, és mikor reggel álmosan és kialvatlan szemmel jelentek meg a dominék az órákon, Belátták, hogy itt tenni kell valamit a diákok érdekében. Zsindei professzor a kollégium gazdája ment el deputációba két tanártársával a jószágigazgatóhoz. Na de hiába érvelt, hiába szónokolt, hiába volt minden. A Flórika apjának, míg a szende hajadont el nem helyezte egy megbízható és távoli fészekbe, Addig semmi hajlandósága nem volt arra, hogy a féktelen bandával szóba álljon. A hangulat egyre feszültebb lett. A szőkelány olyan volt, mint egy loreláj a diákok szemében. Már csak ezért is egyre elszántabb lett a közvélemény. Egy éjszaka aztán kimondták a határozatot, hogy meg kell ostromolni a várat. A rákócivár sok ostromot látott életében, de ennél vészesebb, alig fenyegette valaha. Az egész diákság meggyőződött, hogy más út nincs. Bakai Paliért tűzbe, vízbe kész volt rohanni az ifjúság. Kiszabadítani a Lorelait az apai zsarnokság alól, és elvinni a borsodik kis faluba. Ahonnan éppen most jött deputációs küldöttség a híres legátusért, hogy ők azt se bánják, ha még nincs kész a fiú. Viszik. Mindenképpen megérett az idő a cselekvésre. A tethez azonban bátorságra van szükség, a bátorság azonban a vadász kürtboraiból nem táplálhatja magát elég erővel. Egyrészt, mert rossz a bor. Másrészt, mert még fizetni is kell érte. Október 20-án, éjfél után, két órakor tehát az ifjúság arra a nagy elhatározásra jutott, hogy a kollégium borából kell inni, a kollégium becsületének nagy harcához illő cselekedethez. Azonnal megindultak a hősök, és mivel a kollégium vaskapuján betörni sem lehetséges, sem tanácsos nem volt. Felzörgették trócsányit, a pince kulcsot kérték. A könyvek embere bölcs ember volt fiatal ember létére. Nem szólt egy szót sem, csak rámutatott a szegre, amelyen a kulcs lógott. Aztán befele fordult, és nem vett tudomást a továbbiakról. A diákok megérték ezzel a jelbeszéddel. A kulcsot hatalmukba kerítették, s valami százan levonultak a pincébe. Azok nagy, boltíves üregek voltak. Volt asztal, volt hébér, volt csap, mindenkinek a zsebében volt pohár, s neki láttak az erőgyűjtésnek. Must volt ugyancsak, de már mocskosan erjedő tokai must amelyre ugyancsak vigyázni kellett, hogy le fektesse őket a pincefenekére. Ennek a kornak a diákjai tetemes férfiak valának, bajszos és szakállas leventék, s olyan önérzet volt bennük, amit a kivirágzott alkotmányosság hatalmasan megnövelt, hogy velük nem lehetett már diák módra bánni. Férfiak voltak, és hősök a javából, és a borfogyasztás ezeket a lelki indulatokat még meghatványozta. Úgyhogy mire a rózsaszín újú hajnal felpírkadt, akkor egészen kész volt a bátorság és a haditerv. Volt azonban Bakai Palinak egy riválisa a szép flórika ügyében. Egy pokoli laci nevű Szelíd diák, aki csak klantpengetve és ábrándozva gondolt a szép német lányra. Ez a pokoli fiú jelen volt ugyan a társaságban, de mikor kész volt a had a harcra, s már a szekér is megvolt, egy hustáci fuvarost fogadtak meg, aki az elrabott lányt a vőlegénnyel azonnal elszállítani kész volt, mérsékel díjért a borsodi faluba. A kivonuló menetből valami igen alacsony ürüdgyel egy kis percre kivált. S minthogy senki sem ellenőrizte lépteit, nem indult futó léptekkel a vár felé vonuló diák sereg után, hanem lappangva a még setét utcán, a mély hajnali ködben lapuló házak tövén ellenkező irányba erett, s meg sem állott a kollégiumi főgazda a zsindei professzor lakásáig. Felzörgette a professzort és beárulta az egész dolgot. A professzor, maga is karakán ember, minden habozás nélkül felöltözött, és vette görcsös botját, amit 48 óta használt. Ott vágta a harc téren, és maga faragta ki a fejét török fejnek turbánnal, hogy mennél bunkóbb legyen. Nagy mérgesen és roham léptekkel ment a hadután. Na, mire a várba ért már, a vaskapu ki volt emelve sarkából. A szelindekek bőgve sírtak, s félig agyonverve a tölgyek tövényalogatták a sebüket, és az újabb látogatóknak többé óda se A várban kevés volt a cselétség, aki épp ember volt az, mint mozgósítva volt a szüreten. Semmi akadályt nem talált az ifjúság. A jószág igazgató édes hajnali álmába meglepve az sem tudta, mihez kezdjen. Alaposan le volt szerelve. A szobájában őrizte egy tucat Markos legény, s a Florikát már ölben vitték mások mentőszekér felé. Mikor azonban a professzor megjelent, az őrök abban a pillanatban nyullá váltak, s elkiáltották magukat, hogy árulás! és ezzel úgy eltűntek, mint a füst. Az árulás kiáltás végig harsogott a fák alatt, és a vár úri házának folyosóin, és az egy szál professzor olyan nyugodtan sétálhatott a szobákon végig, hogy egyetlen diákot nem tudott felismerni. Mint valami professzori tógában járó angyal. Előtte, körülötte, láthatatlan zajok és zörejek, a diákok eltűntek. Mikor a Bonorum direktorra talált, az már egyedül volt, és igyekezett magát kiszabadítani a dunnahuzatból, amelybe bepakolták a fiúk. És ahogy a professzorra ráismert, minden tajtégzó dühét az ő nyakába öntötte. Hiába minden. Nem volt diák, és nem volt Flórika. Az apa káromkodott, mint a jégeső. ő. Na magyarul persze, mert káromkodni semmi más nyelven nem lehet, csak magyarul. Ütötte bottal a nyomukat. De közben szépen megvírrat. Ahogy a palotából kijöttek, s a kertet végigjárták, nagy megdöbbenéssel látták, hogy a diákok milyen alapos munkát végeztek. Körös körül mind ledöntötték a kőből rakott régi oszlopokat, s ki a kerítést. A professzor a kollégium nevében bocsánatot kért és elégtételt ígért. A direktor pedig legényeket küldetett a homoktanyára, és felfegyverzett népét kergette a szökevények után. Már reggel nyolc órára ki volt hirdetve a kollégiumista tárium. Aki órára meg nem jelent, megszűnt a kollégium tagja lenni. Mindenki megjelent, a tantermek a szokott nyugodt és rendes képet mutatták. Mindenki ott ült a helyén. Senki sem hiányzott. Még a félholtak is ott ültek, szemmel láthatóan kívánták a tudományokat. A tanári testület hozzá fogott tanácskozni. Rettegtek a hatóságoktól, iszonyodtak a vizsgálatoktól, amiknek el kell következniek. Délre már megérkezett új helyből a szolgabíró. Ebéd után itt volt az Alispán, a fűkodnok. A kollégium azonban csöndes volt. Olyan csöndes, mint egy síri ház. Csak halkan a diákok, akkor is inkább csak a kicsinyek, a gimnázisták, akik már szintén mindent tudtak, és még többet akartak tudni. Minden diák lelkét büszkeség és lelkesedés töltötte el. Aki részt vett, az megszentelt vitéz volt. Aki nem volt jelen, azt áhította, bár benne volna a pusban. Szörnyű vizsgálatok voltak, kihallgatások. A nagyfejűek komoran és felháborodva vették keresztkérdés alá az egész társaságot. De semmit sem tudtak senkiből kiszedni. De a diákság részéről másik vizsgálat indult meg. Aki volt az áruló? A tanári kar mindenről pontosan volt értesülve. A hétcei kamara első gyűléséről... A vadászkürtbeli nagyobb parlamentről, s annak minden mozzanatáról, és a trócsányi pince A diákok annál féktelenebbül fenték a fogukat a titokzatos áruló ellen, aki ilyen acsmányol kibabrált velük. A tanári azonban volt olyan pata kivér, mint a diákság, és senki közülük el nem árulta az árulót hogy bakai eltűnt, helyette pokolit választották meg maguk közül fő inkvizítornak. Na, ez a határozatuk aztán képzelhetően elősegítette az igazi bűnös megtalálását. Egy jó hét múlva bakait elfogták Flórikával együtt. Pandurok fogták el otthon, a parókián, a Borsodi faluban, bent a bükkben. Annak is a legtávolabbi fenekén. Ott, ahová már a fantázia se követte őket. Csak a pandúrlovak bírtak a vadutakon kapaszkodni. Már úgy éltek, mint két gerle a fészekben. A falu boldog volt, hogy az új pap mindjárt feleségestől érkezett, és éppen ellátták őket tyúkkal, kaláccsal, bútorral, meg lábosokkal. A tanárikor ez alkalommal nagy bölcsességgel viselte magát. Eltusolták az egész dolgot. Meg nem történtétették. Élt ekkor egy régi diák adoma, hogy ludat lopott a diák, s mikor a károsult kispataki asszony jelentkezett az iskola rektoránál, hogy ő megismeri azt a gyalázatos, aki lúdját a hóna alá kapta. Felvonultatták a diákságot előtte, hogyha megismeri, hát válassza ki, aki neki kell. Az asszony végignézte a sereg egyforma diákot, és egyszer csak felsikított. Ez volt. A rektor professzor az dörmögte szakállába. Nega, fráter, nega. Na, ez, ez volt, instálom, ez a nega úr, ez a, ez a nega úr milyen szomorú, hogy ma már meg kell magyarázni, hogy nega azt jelenti latinul, hogy tagadj gaz ember. No hát ez a nega elv lett irányadó a vizsgálatnál. Mindenki tagadott, mint akarik a csapás. Nem volt szükség rá, hogy a titokzatos bűn, kiderüljön. Forradalom. A diákság felháborodása jogosult volt. Egy az, hogy a vadászkört monopóliuma az alkotmányos magyar világban már csak középkori szörnyűség, és ezt akkor meg is szüntették. A más az, hogy a várkert eltiltása a kollégiumi tanulási eredményeket előre láthatóan szomorúan befolyásolja. Zsindei professzor bölcsessége ezt is elsimította. A diákságnak kertre okvetlenül szüksége van, mondta. Ellenben a vár magántulajdon lévén valóban nem lehet kötelezni, ha nem akarja a tulajdonos, hogy kertjét a diákságnak szabad rendelkezésére bocsássa. Az ezévi bő szüretet tehát fordítsa arra a kollégium, hogy a kollégium előtt elterülő szántóföldeket vásárolja meg, és telepítsen ott egy hatalmas kertet, amely örök időkre a diákság tulajdona legyen. És ezt a tanári kar meg is szavazta, s a felettes hatóságok mind jóvá is hagyták. Megvették a földeket, s egy óriási kertet telepítettek a kollégium elé, amelyet a telek könyvben a Sárospataki főiskola tanuló ifjúságának nevére kebeleztettek be. Mikor a főgondnok a bekebelezés után fog a Zsindei professzorral, azt mondta neki, Gratulálok, professzor úr, de azt magyarázza meg nekem, hogy a gyümölcsökön hogy fog osztozni a diákság. A professzor elmosolyodott, és azt felelte, Méltóságos uram, hársfákat fogunk ültetni, és szilfákat és akácokat. A diákságnak a tulajdona azt jelenti majd, hogy az ő érdeke és kötelessége lesz rendben tartani a kertet. Azám, még a regény végével kell beszámolni. A bonorum direktor elköltözött patakról. A herceg, aki maga kevés időt töltött ezen a birtokán, berendelte osztrák uradalmainak valamelyikére, s az álhatatos szerelem csodát mévelt. Flórika nem mondott le a rövid papságné után választottjáról, bakai Palinak állást szereztek Bécsben, s a herfon bakai család ma is virágzik, ha ki nem halt, amitől Isten mencs, mert kár volna, ha ilyen jó magyar vér olyan hamar hetven év alatt kiélte volna magát.